Знову заметушилися погони, чи грабарі знову щось зацвенькали поляки-наглядачі. Підвозом з лівого боку, найближче до діда і Максима, напирав плечем схудлий грабар з почорнілим обличчям. «Ану, разом!» – хрипіли зморені голоси, і лице грабаря наливалося кров'ю. На лобі напружувалася товста жила. Очі немов хотіли вискочити з орбіт. «Ану!» «Разом!» – пролунало чинив десяте, і віз нарешті зрушено з місця. Але худий грабар не випростався, як його товариші, а якось кумедно скривився і присів ще нижче. Потім застогнав, захитався і упав край дороги. Кров темним струмком прихнула йому з рота. Максим зірвався на рівні ноги. «Куди ти?» – просичав дід, ухопивши його за свиту. «Допоможуть йому і без нас. Ходім лишень далі від гріха!» І, не даючи Максимові опам'ятатися, дід потягнув його в гущавину. У Вінниці, на Майдані, там, де колись був старий замок, з раннього рана репіли вози іржали ржали коні, ремигали воли, лунали тисячі голосів. Хоч снігу ще й досі не було, Ярмарок зібрався куди більший, ніж минулого року. Не кажучи вже про місцевих ремісників і міщан, про посполитих з околишніх сіл та про мовчазних чабанів з далеких степів, були тут і галасливі вертки маленькі цигани з чорними як воронове крило кучерями, і євреї, і поляки, і волохи, і навіть поважні вірменські купці з Кам'янця і з далекого Львова. Чого чого тільки не понавозили вони на ярмарок? Окремою довгою лавою стояли вози пасічників з медом і воском, трохи далі вози з лісовим товаром, з дьогтем смолою, поташем, ще далі величезні гурти волів, що їх скуповувано для данських та шлейських купців, ще далі різноманітні ятки з розкішними східними тканинами, з напрочуд гарними килимами, з сап'янами, з винами, з бакалією, з кінською збруєю. З давніх-давен славилося поділля й побужжя своєю торгівлею. Це ж через ці краї йшли товари з Турецького Сходу на Львів, Краків, Замостя, Варшаву, Київ і навіть на Москву. А і Зінницький ярмарок хоч і не такий був, як у славетному кам'янці Подільському, а все ж було тут на що подивитися. Було чого і попослухати. Бо кому ж, як не купцям, знати, що діється і в Туреччині, і в Молдаві, і в Угорщині, і в Німеччині, і в Венецькій республіці, і по інших далеких краях? Купці все більше для панства та для міщан багатих розповідали. У Посполитих та у козаків були свої оповідачі. То тут, то там, коли якогось воза або коло гурту волів чи овець, можна було помітити кобзаря з саквами на плечах, з бандурою, з хлопцем поводирем Але небагато знали кобзарі про чужі землі. Оповідали все більше про Київщину, Білоцерківщину, Чигиринщину, Задніпрянщину, а найбільше про Січ, Запорозьку. Чималі юрби збиралися коло кобзарів, але не коло всіх. Були й такі, що сьогодні ще ні разу не співали своїх дум і пісень, немовби чогось чекали. Один з таких кобзарів сидів на доброму кованому возі недалеко вірменських яток з Бакалією, коло самих возів з сушеною рибою. Поруч із ним умостився худорлявий хлопець років 13, тут же під возами крутився сірий кудлатий собака. Дід розмовляв з якимсь дядьком у дреній свиті. Хлопець майже не слухав цієї розмови і з цікавістю придивлявся до різноманітної різноголосої юрби, що шуміла навколо. Кого тільки в ній не було. І козаки реєстрові, і польські жовніри, і німці з регулярного польського війська в широких темно-сірих брилях з яскравими перами, у коротеньких сукняних куцинах, підперезаних широким ременем, і пишно вдягнені пихаті шляхтичі, неодмінно з цілою юрбою підпанків та двораків, і поважні бородаті міщани з жінками й дітьми. Але кого справді було цього року на диво багато, так це запорожців. Одягнені вони були дуже різноманітно в одного. Червоний жупан аж горів золотим гаптуванням. Другий був у широкому заяложеному очкурі та в кожусі на опаш, з-під якого просвічували волохаті засмалені на сонця груди. А третього була напрочуд висока смушева шапка з довгим червоним верхом. А четвертий, здавалося, зроду ходив без шапки і світив свіжопоголеним черепом, на якому телепався грубий, Жорсткий, мов конячий хвіст оселедець. Але у кожному з них почувалося щось своєрідне, запорозьке, щось таке, від чого навіть у найбільшому натовпі всі розступалися перед запорожцем, і він проходив вільно, без перешкод. «І що то воно у них за прикмета така? міркував худорлявий хлопець. Може, по зброї коштовній? Пізнають запорожця. Ні, не по зброї. Може, по плечах широких? По голові піднесені гордо. По очах? Що дивляться сміливо і трохи неначе глузливо. І що ж то таке у тих запорожців? Хотів був спитати хлопець у старого кобзаря, але тільки повів плечима, побачивши, що дідище й досі розмовляє з дядьком у дреній свитині. Ех! Що й казати, говорив, відповідаючи на якесь запитання дідові. Були колись козаки, а тепер піддані. Мали колись і волів, і овець. А тепер куди ж там уже, коли панщина аж чотири дні, а в жнива, то й п'ять, а вполюєш там, що чи вловиш несипанові, б'ється, б'ється, мов риба облід, а інколи навіть. Горілки випити нема за що, та й то ще пий у пана в шинку, а коли не в пана, плати. Зроду віку ще не було так тяжко, як тепер. Дідко Бзар щось зауважив. Дядько похнюпився. «Гей, мавпам дорогу, мавпам!» – почулася трохи праворуч. «Мавпам, хрещені, нещасним мавпам!» – голосно і різко кричав кремезний дядько непевного вигляду. За ним ішли дві чималі мавпи. Трохи вища, сліпа, трималася позаду і держалася за ведючу. У неї в передній лапі було щось подібне до дерев'яної миски, в якій брещало кілька мідяків. Йова трохи розступилася. Кремезний дядько голосно висякав носа і почав цілу промову. «Мавпам подайте! Нещасним мавпам!» Погано тепер простому чоловікові, а ще гірше мавпі, та ще сліпій. Якби сліпою та невидюча, чекали б сліпу смерть неминуча. Навіть тепер у них такі злидні, що не знаю, чи проживуть іще якісь три дні. А була колись і нивка, і пасіка, і хата, та така вже доля проклята, все забрали, злі як собаки панські посіпаки. Ого, бач, він куди верне. Почулися в натовпі стримані голоси. «І коли б же ще якісь магнати?» Гірко скаржився кремезний. Ну, для магната не жалі рідної хати, а то казна, що підпанки, лизоблюди, псарі та рандарі. Хоч матері його ковінька, як закручує?» Штовхнув старий кобзар хлопця. «Слухай, Максиме, та вчись. А де ж то сліпа собі гулю набила?» запитав чийсь веселий голос із натовпу. Кремизний гірко похитав головою. Ой, не питайте хрещені, не питайте. Краще про свої лоби добре дбайте. Забилася сліпа мавпа, забилася, бо в панському костьолі молилася. Було колись у сліпої мавпеня, та вбило його на палю злепання. От і просила сліпа Панського бога, чи не дасть хоч на старість другого? Ага-га-га, го ага, го ага, ага, аж струсунувся від реготу натовп. І не гріх тобі, чоловіче, отаке казна що версти, випростився на авозі старий кобзар. Бачу, ти вже чоловік літній, і здоров'я тобі не бракує, Лечало б тобі краще в якогось дідича на ґрунтах сидіти ніж отако по ярмарках тинятися. «А як же з мавпами, діду? Покинути їх на призволяще чи що? Гей, мавпи мої бідолашні!» Крик звертаючись скоріше до юрби, ніж до мавп. «Чи покинути мені вас тут, а самому на січ майнути? Чи льдяти вас, панові, рандереві, навіки? Хай бере вас, як забрав уже ваші невиставки і ріки! Чи може ще трохи побути з вами?» Чи не дамо собі якось ради з панами? Якийсь невловимий рух пройшов натовпом. Ну-ну, шепотіли й поблизу й далі. І не боїться ж? Дивись ти, не боїться про таке запитати? Мавпи стояли, похнюпившись. Не покидайте їх, дядьку.